Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Və salatu və salamu Alə Əşrəflənbiyyə Və Seyyidil Mürsəlin Əmməbəd Rabb-i Şirəhli sadri Və yəsirlə əmri Və əhlülüqdətə millisəni Yəfqəxü qəvli Ya Rabbi, Sən Allahsan Sənədir qulluğumuz, Sənədədir çarəmiz Sənilədir varlığımız, varlığımız Sənə axtarar rüfumuz, Sənə anar qəlbimiz Başqalarını deyil, Sənə mühtacıq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 bir şeyin olmağını istədikdə yalnız ol deyərsən, sən ki səndən ümid kəsən qullarını sevməzsən, ondan duaların qəbul edəcəyinə vəd verməsən, cəmalına çevir üzümüzü, başqalarına rağbət etdirmə qəlbimizi. Müsləməl qardaşlar, inşallah bugünkü dərsimiz sələflərin Arxayın olmamalarının əsas ələb iki səbəbləri, birinci əməllərin 100% qəbul olmasından heç bir qarantinin olmaması. Əməllərin qəbul olmasına dair heç bir dəlilin 100% qəbul olmasına dair heç bir dəlilin olmaması. <coughs> Məsələn, biz bu əməlləri işləyirik, namaz qılıb, oruç duruq, sədəqə veririk Amma 100% əminikmi Allah subhanahu ta'ala bizim bu əməllərimizi qəbul edib və yaxud hansısa bir günahdan tövbə etmişik. 100% əminikmi Allah subhanahu ta'ala bizim günahlarımızı əfh edib və buna dair heç bir dəlil yoxdur. Cavab, insan ümumiyyətlə bu məsələdə ümid və qorxu arasında olmalıdır. Ancaq ümid var ki, inşallah əməllərimiz qəbul olunacaq və qorxu var ki, qəbul olunmayacaq. Və ümidlə qorxu arasında olmalıyıq, necə ki, Ömər ibn-i xatda Əgər nida olunsaydı, hamı əff edildi bir kimsədən başqa və elə bilərdim ki, o kimsə mənəm. Yənə nida olunsaydı ki, hamı cəzalandırılacaq bir nəfərdən başqa, yəni o kimsənin mən olduğundan, özünün olduğundan ümidini kəsməzdim. Və ilk baxışda ümidlə qorxu bir yerə cəm etmək insana biraz qərib və çətin gəlir. Amma Allah subhanahu ta'ala qullarına gücü çatmadığı bir şey yükləməz. Hər qul həyatına fikir versə, xüsusi ilə də uşaqlıq illərini yada salsa, sevgi və qorxunun uşaqların qəlbində valideynlərinə qarşı cəm olduğunu xatırlayar. İnsanda uşaq ikən, əgər bu hisslər ola bilirsə, böyüyəndə, Ağlı, zəkası, dərinləşəndə Belə bir hisslərin insanda olması isə Daha mümkündür Çünki uşaq vaxtı İnsanın haradası ağlı yoxdur Amma böyük sonra Allahın nimətlərinə baxıb Allahın ayələrinə baxıb Allahın insan üzərində olan Qədrinə baxıb Elə bir Allah subhanahu taalanı Daha çox sevib Və ondan daha çox qorxma Elə bir ki, şansı Böyükdür. Ananın övladına olan sevgisi Allahın quluna olan sevgisini yanında dənizlərdən bir damla belə deyil Amma ana öz övladını həddə aşanda və yaxud aşmasın deyə cəzalandırdığı kimi Allah da öz ədaləti və hikməti ilə qullarına cəza verir Allah ümumiyyətlə insanı ona ibadət edib cənnətə düşsün deyə yaradıb Amma cəhənnəmi seçmək, zəlaləti seçmək isə bu, qulun öz seçimidir, öz tərcihidir. Allah qullarına rəhmədəndir, mərhəmətlidir. İnsanın başına gələn bütün müsibətlər, xəstəliklər, kəsibçılıq insan üçün Allahdan gələn bir rəhmət ola bilər. Necə ki, ətrafımızda müşahidə edirik, necə insanlar var ki, müsibətdən sonra Rəbbini tanıyıb və ya Rəblərinə bağlanıblar. Neçə insanlar var ki, tutulduğu xəstəlik onları pis yoldan çəkindirir və neçə insanlar var ki, kəsib olduqları üçün bugün bizim ətrafımızdadırlar. Allah mal dövlət versə, Allah bilir, harada olacaqlar. Və elə vaxt olur ki, Allah Səhbəni Otağla kimin sevdiklərini almaqla, sevdiklərindən məhrum etməklə, istər övlad olsun, istər ticarətdə huzuzmaq olsun, buna bənzər şeylər can olsun, mal olsun... Bu yolla Allah subhanahu wa ta ta'ala görürsən ki, o insanı cəhalət sərxoşluğundan ayıldıb. Allah kimli kəsibçılıqla, xəstəliklə, müsibətlə hidayət verir və yaxud dində sabit edir, kimli də zənginliklə, rahatçılıqla və orta yol tutmaqla. Allah subhanahu wa ta'ala onu sabit saxlayır. Yəni, elə insanlar var ki, dində, Yəni, orta yoluna və yaxud zənginliklə İslamda qalır Və insanlar da var ki, ancaq kəsibçılıqla dində qalır Və Allah subhanahu ta'ala qullarına dünya və axirət xoşbəxtliyi hardadır Və necədir Allah subhanahu ta'ala eləcə olarla və amilə edir. Və ikinci səbəbə gəldikdə isə Yəni, o səbəb ki, ki sələflərin arxayın olmamasının səbəbləri var Birinci səbəb, əməllərin 100% qəbul olmasından heç bir dəllin olmaması Və ikinci səbəb, ümumiyyətlə, Allah S.W. buyurur İnnəl həsənətə yüzyibnə seyyət Elə bir, yaxşılıqlar, pislikləri yüb aparır Alimlər gətirir ki, yaxşılıqlar, pislikləri yüb apardığı kimi, pisliklər də yaxşılıqları yüb aparır Məsələ, insan qeybət edir, nədir? Səvabları gedir Həsəd edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyir: "Həsəd insanın savabların od ozunu dey yandırıb tükətdiyi kimi insanın deyə savabların eləcə qutarır." Və elə məsələn riya eləyirsən, əməlin küçə çıxır. Və elə əməl var ki, günah eləyə bilərsən ki, sənin dağlar boydu əməllərini silsin atsın. Və ən böyüküdə küfrdür, şirkdir. Allah subhan buyurur: "Və ən əşraq təlayeh əgər şirk qoşsan, elədir ki, əməllərin küçə çıxacaq." Ta aşağı günahlardan başlayır, yuxarıya qədər gedir. Ona görə bunu bilən insan heç vaxt arxayın olmamalıdır. Əgər insan gəlirini hesablayırsa, rəsodunu və çıxanı da hesablamalıdır. Və bu baxımdan insan əgər savab qazanırsa və yaxud namaz qılırsa və yaxud başqa-başqa başqa əməllər edirsə, Tək bunu fikirləşməməlidir. Gədənləri də itirdiklərini də, günahları səbəb ilə itirdiklərini də xatırlamalıdır. Və üçüncüsü, bu böyük səbəblərdən üçüncüsü, insanın etiqat etməsi ki, bəlalar dərhal gəlmir. Allah subhanahu ta'ala qullarını günah etdiyi anda cəzalandırmır və yaxud qullarına cəza verməyə tələs verir. Ana şeytan bu vaxta gəlib insana vəsvesə edir ki, hava günahdan sonra ha, görürsən bəla gəlmədi. Əsən hə, günahkar olsaydın, sənin bu əməlin əgər Allahın qəzəbinə səbəb olsaydı, dərhal sənə nə gəlməli idi? Bəla gəlməli idi. Əslində, belə bir şey yoxdur. Asıl odur ki, günahdan sonra bəla dərhal gəlmir. Və bunu biləndə insan yəni görürsən ki, arxançılıq ondan uzaqlaşır. Və dördüncüsü əsas səbəb kimi Peyğəmbər s.ə.v. bir hədstə buyurur Adəm övladı cənnət əhlinin əməlini edir, edir, edir Ölümünə az qalmış kitabı çevrilir Və cəhənnəm əhlinin əməlini iştir Və cəhənnəm əhlinin əməlini edir Və cəhənnəm əhlindən olur Və cəhənnə cəhənnəmə düşür Və elə insanda var ki Ölümünə az qalmış Son anlarda görürsən ki, tövbə eləyir, yaxşı bir insan olur və cənnət əhlindən əməlini işləyir və cənnət əhlindən olur. Ona görə də kimin əvvəli, kimin axırı. Qəblər Allah subhanətə alanın əlindədir. İnsan sabah başda nə gələcəyini bilmir. Çox insanlar olur ki, özlərinə güvəniblər, iradə baxımdan mən eləmərəm, mən düşmərəm, amma görürsən ki, büdürəyiblər. Ona görə bu yolda sabit qalmaq, səbəblərdən tutmaqdan sonra, Anca və anca Allah s.ə.v'dan müvəffəqiyyətləndir Və səbəblərdən də keçən dərstə oxudunu ki, səbəblərdən tutmaq olmaz hə? Yəni, necə tutmaq olmaz? Qəlbən səbəblərdən tutmaq olmaz Zahirən tutmalısın, amma qəlbən, məsələn, qaxını bağlayırsanı, açardan yapışmaq olmaz yəni Qəlbən onu tamamən qəlbindən çıxardırsan Amma zahirən səbəblərdən tutmaq nədir? Bizə əmr olunan şeydir Və 5 də Peyğəmbər s.ə.v. ən çox elədiyi dualardan bir də buyurur ki, Allahümün inni əuzubikə min ən yətəxabbatani şəyatını indəlmud Buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. Ya Rabbi, ölüm anında şeytanın məni azdırmasından sənə sığınıram Və ümumiyyətlə, ruh boğazdan çıxanda insan böyük bir sığıntı çəkir, əzab çəkir xüsusilə də o insanın günahları çox olarsa, günahları savablarından çox olarsa, bunun miqdarında insan əziyyət çəkir. Yox, əgər insan üçün rahat olarsa, o da Allahın izində insan üçün rahatlaşır və Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin ən çox dua elədiyi məqamlardan biri də budur və İbn-i Qeyyim rahiməhullah ki, bu an insan üçün elə bil, dünyadan ayrılmamışdan qabaq son imtihanındır və bu al İnsanın ən zəif düşdüyü andıdır və bu an şeytanın insanı azdırmaq üçün var gücünü topladığı andı. Çünki axırıncı şansıdır. Onun da nəyi var istifadə eləmək istəyir. Və ümumiyyətlə bir insan, yəni bu ağır bir imtihan, elə bir imtihan ki, insan belə bir imtihanla həyatında üzləşməyib. Nə qədər çətinliyə düşsə, kəsibçılığa düşsə, başına müsibət gəlsə, xəstəliyə gəlsə, Belə bir çətinliklə insan çox üzləşməyib və alimlər gətirir ki, əgədir insan bundan aşağı imtihanlarda bidirəyibsə, gör bu ağır imtihanda insanın halını olacaq yəni. Ona görə sələfləri ağladan əsas səbəblərdən biri də bu idi və yenə dediyim kimi bir şeyə diqqət yetirmək lazımdır və ümit kəsmək lazımdır ki, insan ancaq, ancaq cənnətə nə ilə girir? Allah s.ə.q. rəhmətinə Hətta soruşurlar Ya Rasulullah sən də deyir ki Bəli deyir, mən də deyir İnsan cənnətə ancaq, və ancaq Allah s.ə.q. rəhmətinə girir İnsanın əldə elədiyi Hər bir müvəffəqiyyət Ancaq Allah s.ə.q. rəhmətinədir Ona görə əməlləri işləmək lazımdır Səbəblərdən tutmaq lazımdır Amma Allah s.ə.q. təvəkkül edib Bir səbəblərə Səbəb kimi baxmaq lazımdır. Allah subhan təala bizə eşdi faydanlardan eləsin. Allahu ələ və səlləm alə nəbinə Muhamməd və alə və səhə səlləm.